Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 7 fața A. Ca să destindă atmosfera cu timpul tot mai conflictuală între cele două palate, principesa Maria a avut buna idee ca prin câteva zvonuri voalate să-i dea de știre lui Carmen Silva că și ea s-a apucat să scrie. Elisabeta și-a schimbat complet atitudinea față de ea și a încurajat-o sincer. Ele au căzut astfel la pace pe câmpul literaturii. Citez, îmbătrânea imaginația ei sărăcise, scria Maria în memoriile sale. A mea, spunea ea generoasă, era binevenită spre a-i lua locul imaginației sale. Ea adăuga ca o complimente pline de entuziasm. Mă îndemna să scriu și de îndată ce terminam vreo poveste, o și traduceam în germană. Chiar m-a asigurat că vocabularul meu este mai bogat ca al ei și că simt frumusețea cu o intensitate cu totul specială. Child, Child, spunea ea adesea, de unde știi toate astea? N-aș fi crezut niciodată că știe atâtea. Am încheiat citatul și a invitat-o să participe activ la seratele muzicale și literare pe care le organiza de trei ori pe săptămână din 1886, indiferent că se afla la București, la Sinaia sau chiar la Zegenhaus. Impresionată de sărăcia în care se zbăteau unii scriitori sau artiști, Carmen Silva nu odată trecuse peste rigorile protocolului și l-a influențat pe rege să acorde distinții benemerentii, însoțite de pensii sau ajutoare bănești. Intenția nu i-a fost întotdeauna înțeleasă. Impresionată de geniul și soarta nefericită a lui Eminescu, cei fusese fără îndoială prezentat prin intermediul lui Titu Maiorescu, imensă autoritate literară și politică, cu care colaborase la traducerea poemului sau dramatic Vârful cu dor, și ale cărui poeziile inclusese în antologia și Dichtungen, realizată în colaborare cu Mite Cremniț. Regina a încercat în timpul unei întâlniri la Palat, după cum povestește în memoriile sale Elena Văcărescu, să-i acorde un astfel de ajutor. Eminescu a refuzat însă cu violență, refuzând toate invitațiile ulterioare de a participa la șezătorile de la Palat. Era poate în firea poetului. Cu toate acestea, Elisabeta a continuat, prin intermediul lui Maiorescu, să-l ajute cu bani din caseta personală, atunci când poetul a plecat la sanatoriul de la Viena, pretinzând însă anonimatul. Menționată doar cât de istoricii literari interbelici, Călinescu a făcut-o din curtoazie pentru fundațiile regale care publicau monumentala Istoria literaturii române. Întâlnirea ratată dintre regină și poet a fost din nou studiată după 1989, fără însă să se fie adus noi date, care să modifice substanțial esența imaginii pe care o avem despre eveniment. Muzicianul Carl Fleche descria în memoriile sale atmosfera din saloanele lui Carmen Silva. Citez, de trei sau patru ori pe săptămână se cânta muzică de cameră de tot felul, intercalată cu solouri instrumentale și vocale. Secretarul particular Edgar Dalorso și violoncelistul Dimicu erau organizatorii acestor programe. Exista o lege nescrisă ca toți muzicienii în prin București să treacă și pe la palat. Am încheiat citatul. Preferințele muzicale ale Elisabetei se îndreptau spre mari clasici, spre Johann Sebastian Bach și Handel, pe care îi socotea senin și puri, ori spre virtuozul Brahms. Nu-i plăceau compozitorii moderni și ar considera pe Wagner, ale cărui compozițiile ascultase pe la 1900 în timpul festivalului de la Bayreuth, prea senzual și tulburător. Printre invitați a numărat însuși Ignaz Paderevski, în 1897, care a fost prezentat la curte de către marea sa protectoare pariziană Elena Bibescu. Concertele se dădeau într-un mare salon unde se găsea o mică orgă, mărturia preferinței reginei pentru acest instrument. Podiumul, ceva mai ridicat decât restul încăperii, era dominat de un oratoriu în miniatură, unde luau loc doamnele cele mai frumoase de la curte. La baza podiumului era o sofa pe care aproape întotdeauna stătea lungită Elisabeta, ce făcea conversații cu aspeții cei mai importanți, sau ținea la îndemână un caiet și scria în momentele de inspirație. Carmen Silva invita pe rând oamenii politici literați erudiți dar și elita din înalta societate bucureșteană. Aceeași Elena Bibescu este și cea care i-a prezentat Elisabetei în primăvara lui 1898 un copil minune român, pe nume George Enescu, al cărui succes neașteptat la Paris cu prima sa operă Poema Română, a entuziasmat-o într-o asemenea măsură încât mareșalul curții bătrânul Alexandru Filipescu s-a arătat chiar ostil la ideea aducerii genialului copil la palat. El se temea ca Regina să nu cadă într-o nouă capcană, gândindu-se, desigur, la întâmplarea cu Elena Văcărescu. Și totuși, întâlnirea a avut loc, iar Carmen Silva a fost fermecată de arta tânărului violonist. Impresia a fost atât de puternică încât l-a invitat să petreacă vara la Sinaia. În timpul șederii acolo, el a compus liduri pe versurile Reginei, în total 17 creații în două săptămâni considerate și astăzi de criticii muzical drept niște piese remarcabile. Elisabeta visa pentru Enescu să devină un compozitor, ca cei de altădată pe care iubea într-atât. Îl supra fiul ei spiritual și l-a ajutat financiar și moral toată viața. Regele, care nu era deloc un fin cunoscător în ale muzicii, îl aprecia pe Enescu mai degrabă pentru că era foarte harnic. Pentru Enescu, Elisabeta a rămas până la moarte icoana tinereții sale, și n-a ezitat niciodată să ia apărarea ori de câte ori a fost criticată sau atacată după dispariția ei dintre cei vii. Și totuși, în salonul ei nu erau numai genii. Principesa moștenitoare Maria scria în memoriile sale, citez, Regina nu putea trăi fără emoția puternică a descoperirii unor ființe rare, al căror talent trebuia încurajat. Sigur că nu ar fi fost nicio problemă dacă Antis ar fi mulțumit doar să-i proslăvească pe acești protejați, pentru simpla ei plăcere. Dar ea cerea ca și noi să ne extaziem în fața lor, ceea ce uneori mă amuza. La un moment dat, luase sub aripa ei o croditoare un francez destul de bătrâior, în care avea impresia că descoperise un geniu muzical, deși el era pictor de meserie. Notă. Este vorba de Jean Lecom de Neuilly, care a făcut numeroase călătorii la curtea de la București între 1896 și 1906. Încheiată nota. Ea ne asigura că acesta știe pe din afară toate operele, ba chiar că ar putea interpreta toate rolurile, fie că era vorba de un tenor, de un bariton sau de un bas. Auntide și ea însă și o bună muziciană și o artistă veritabilă, ne invita să îl ascultăm pe acest individ încrezut, care gângurea sau urla pe toate tonurile posibile. Cuprinsă de un entuziasm sincer, ea vedea în acest falnic individ o ființă genială. Îl asculta cu mâinile împreunate ca pentru o rugăciune, căzută în extaz, în vreme ce noi, uneori, trebuia să ieșim din o ca să nu izbucnim un râs. Am încheiat citatul. Celelalte distracții favorite ale reginei erau pictura și broderia la care excela într-o asemenea măsură încât a inventat o cusătură care-i poartă numele și care a fost răsplătită cu o medalie de aur la expoziția universală din 1900. Din păcate, în prezent, nu au mai rămas decât puține mărturii ale lucrărilor sale, pictate în afară de manuscrisele cu miniaturi. Majoritatea operelor considerate prea îndrăznețe au fost distruse după moartea ei, de familia românească sau germană, ori de apropiații care le considerau nu destul de reușite. Conform documentelor de care dispunem astăzi, ne putem face o oarecare idee despre creațiile sale. În mare parte era vorba de amestecuri bizare de flori, scoici și păsări care nu respectau nicio regulă acceptată a compoziției sau panouri cu versete biblice destinate bisericilor reformate din București Ornoivit. Către 1898 se amestecă și în conflictul dintre vechea și noua școală de pictură susținând societatea Tinerimea Artistică și chiar expunând la primele manifestări ale acesteia Rol ce îl va ceda însă repede Principe Sei Maria. Chiar dacă gustul ei personal se îndrepta mai curând către pictura academică Watts al Matadema Lembach, Impetuosul Grigorescu, o farmecăderea prima lor întâlnire către 1879. În primăvara lui 1880 îl invită chiar să facă parte din suita sa în timpul unei călătorii la Noivit. Pasiunea pentru Grigorescu a îndemnat-o să cumpere lucrări valoroase de fiecare dată când artistul expunea. Anecdota cu un distins colecționar bucureștean disperat, că n-a putut cumpăra nimic la ultima expoziție grigoresciană, pentru că pe toate pânzele importante era deja agățată cartea de vizită a reginei, care fusese să vadă expoziția în premieră, este semnificativă. 19. M-am născut cu un secol prea devreme. Nu poți obosi niciodată de viață, nu poți obosi decât de tine însuți, sau... Pe măsură ce trăiești, începi să te temi că cerul însuși poate fi ultima și cea mai cumplită deziluzie. ziluzie. Citez. Anti era întotdeauna ocupată cu proiecte grandioase și extravagante, cu care ar fi trebuit să fericească poporul său și omenirea. Am încheiat citatul, scria Principesa Maria în memorii. Vedea mereu totul la dimensiuni grandioase. Era mereu nevoie de o organizare măreață, indiferent despre ce ar fi fost vorba. De o infinită generozitate, era gata să-și dea și ultimul ban pentru a alina o suferință. Însă, dărnicia o făcea o victimă foarte ușoară pentru profitori. Carmen Silva credea că totul este posibil, neavând nici simțul măsurii, nici pe cel al absurdului, lăsându-se dusă de val de un entuziasm înflăcărat, chiar și când era vorba de cele mai evidente înșelătorii. magnificele proiecte sfârșeau de fiecare dată printr-o ceartă ori o catastrofă. Promitea lucruri pe care nu le putea face, cheltuia bani care nu i-aparțineau, numea oameni în posturi inexistente, dădea călduroase scrisori de recomandare, primea tot felul de lume și credea sincer că a salvat multe suflete. Am văzut de multe ori cum a fost înșelată în mod ignobil. I-am văzut pe cei pe care i-a copleșit cu bunătatea ei și care apoi s-au răzvrătit și au calomniat-o. Regele era obligat să o smulgă din iarele scrocilor și să o scoată din încurcături, în care se lăsa cu ușurința antrenată. După ce a ajuns în România, obligațiile rangului ei înalt, Elisabeta, se ocupa de vreo 20 de societăți de caritate, dintre cele mai diverse, de un azil pentru copiii părăsiți și de o organizație de încurajare a industriei textile. Printre toate aceste proiecte exista unul care îi era cel mai drag, mai ales după 1900, când începuse chiar ea să aibă mari probleme cu ochii. Citez. Vreau să pun bazele unei colonii pentru orbi, spunea ea, în care să trăiască la un loc cu familiile lor, nevăzătorii și văzătorii, căci majoritatea oamenilor sunt diferiți sau vor să fie. Am încheiat citatul. Ideea fondării unei colonii, numită foarte poetic, Vatra Luminoasă, s-a născut la 1898, dar abia în 1902, a început regina să lucreze cu adevărat acolo. Să fii orb și sărac în România anului 1900 însemna că nu-ți rămânea decât să cerșești. Pentru a integra orbii de toate confesiunile și naționalitățile, ea a oferit șansa să trăiască decent, imaginând un cartier cu case mici, dar cochete, situat la marginea de esta Bucureștiului. Casele urmau să fie construite din fondurile de caritate, pe care le patrona aici, orbii putând să lucreze și să se instruiască într-o școală dotată cu o vastă bibliotecă în brai. În acest proiect, Regina a fost ajutată de un fost tipograf, pe nume Teodorescu, care, atins de o cecitate completă, a încercat multă vreme să îmbunătățească tehnicile de tipărire, utile nevăzătorilor. El a inventat o tiparniță mult mai performantă. Cu tiparnița Teodorescu, un orb putea tipări până la 5.000 de pagini pe zi. Regina preconiza chiar către 1907 să tipărească și cărți în Esperanto, pentru ca toți orbii din lume să se poată înțelege mai ușor între ei. Ideea unei limbi universale a entuziasmat-o atât de tare încât din 1908 devine președinta de onoare a societății de Esperanto din România și mai târziu, în 1910, a societății europene similare. Pentru a atrage fondurile necesare în vederea construirii acestei colonii, Regina a demarat un întreg dispozitiv publicitar al proiectului. A dat interviuri ziarelor românești și străine și a poftit pe toată lumea să facă donații. Iată cum a prezentat proiectul președintelui Sua Theodore Roosevelt într-o scrisoare din 12 octombrie 1905. Citez. O altă preocupare majoră pentru mine este problema nevăzătorilor, pentru că o cumplită viroză egipteană a făcut ravagii aici. Se pare că sunt cam 15.000 de orbi, majoritatea tineri, voinici, care au fost soldați. Un tipograf la rândul lui victimă a cecității a inventat o nouă mașinărie ce poate tipări pentru nevăzători, iar valetul meu, un om tare isteț care a lucrat pentru acest orb vreme de șapte ani, a preluat ideea și a dezvoltat-o luni de zile, în care i s-a dedicat cu răbdare. Tiparnița era gata de funcționare când un muncitor invidios a distrus-o ca nu cumva patronul lui să câștige ceva bani. Peste câteva zile ea va fi reparată. Avem brevetul pentru cinci țări, inclusiv America, iar inventatorii nu vor să câștige niciun ban, ci doresc să pună bazele a ceea ce eu numesc orașul orbilor, cu sumele câștigate de pe urma producției date de această mașinărie. Astfel, un orb va putea tipări până la 5.000 de pagini pe zi. Va începe o viață nouă pentru orbii de pretutindeni. Am comens deja de peste tot și am început construcția orașului orbilor cu două sau trei familii, un inginer și un călugăr, un sculptor și așa mai departe. Am început cu părinții, iar apoi vor veni și copiii. O școală ar fi foarte utilă, trebuie să o prevedem și pe aceasta, în oraș, dar deocamdată ar fi prea costisitor să începem cu ea. Vreau să construiesc ceva pe sistem socialist. Dacă vă interesează, cât de cât o să vă trimit un plan al organizației noastre. Sper să-mi răspundeți, deși mă tem că am abuzat deja de răbdarea dumneavoastră și greșesc ca de fiecare dată când obosesc. Mașina de scris este de mare ajutor pentru mâinile obosite, dar zgomotul pe care îl face este prea solicitant pentru mine. Dacă scriu mai mult de două-trei ore la rând, mă potihnesc la fiecare cuvânt și nu pot dicta. Am încheiat citatul. Deși corespondența cu Roosevelt a fost mult mai bogată, iar președintele american se declara în una din epistole entuziasmat de The Bard of Dumbovica, realizat de Carmen Silva împreună cu Alma Street nu cunoaștem contribuția lui la proiectul vetrei Luminoase. Prin intermediul revistei franceze Femina, care apărea în întreaga Europa în vremea respectivă, Elisabeta s-a gândit să contribuie și la extinderea literaturii feminine, așa încât ea a declarat unui reporter venit să ia un interviu la Sinaia că le propune colecționarilor de autografe o carte poștală cu miniaturi, având imprimată pe ea una din cugetările ei, care să coste un minimum de 5 franci, și un maximum fără limită. De asemenea, ea conta pe vânzarea tiparniței Teodorescu în străinătate. Reușita a fost reală și foarte importantă. Tiparnițele au fost vândute în Australia și America. Dar cum sumele din donații și din vânzări nu au fost suficiente, Regina a pus în joc și fondurile personale, adică 46.000 de franci, mai mult de jumătate din venitul său anual, care era de 82.000 de franci. Fondurile aprobate pe lista sa civilă erau de 72.000 de franci. După moartea mamei sale, în martie 1902, Elisabeta a moștenit între altele castelul de la Zegenhaus. Dar pentru ca această clădire să nu fie vândută, fratele său Wilhelm de Vitti a propus o rentă anuală de 10 de franci în schimbul cesionării imobilului. Astfel au putut fi construite primele patru pavilioane în 1906 și când proiectul a fost din păcate abandonat. La moartea reginei, când proiectul a fost abandonat, fuseseră deja ridicate vreo 50 de case. Într-o scrisoare adresată în 1903 vechii sale prietene Else von Arnim, Elisabeta anunța pregătirea unei cărți despre care spunea mai târziu că era o ultimă privire aruncată vieții de la înălțimea celui de pe urmă far. Citez. Lucrez acum la o carte a smereniei care îmi dă o mare bucurie. Am intitulat-o Altarul zeilor mei. Vreau să vorbesc acolo despre toți cei pe care i-am cunoscut încă din prima tinerețe și cum la vârsta mea cimitirul este mult mai populat decât lumea ce mă înconjoară, cu siguranță va fi o carte ciudată. Am ajuns cu relatarea doar la momentul când aveam 12 ani și am deja 150 de pagini de tipar. Până acum am amânat mereu să scriu despre viața mea, dorindu-mi să nu descriu decât purul adevăr, dar fără să comit vreo indiscreție ori să aduc vreo acuzație. În sfârșit am găsit forma ideală. În altarul zeilor mei rămân doar zeii casei, astfel încât nu pot pătrunde decât cei care au murit deja. Ferindu-mă de orice dezvăluire necunoscută pot să fiu autentică fără să fiu nevoită să vorbesc de cei care nu merită. Este o mare fericire pentru mine. Am cunoscut atât de mulți oameni deosebit și distinși. Ei îmi vor popula povestirile, iar această carte a omagiului și a recunoștinței ar putea fi ultimul rezultat al vieții mele cumpli de aspre. E adevărat că de multe ori descriu insuficient, pentru că pe mulți am cunoscut doar în de copilărie, drept care, doar puțin din aspectul lor exterior, mi s-a întipărit în memorie. Pot să-l descriu exact pe Ernest Moritz Arndt, pentru că am petrecut ore întregi pe genunchii lui, dar eruditul lui Bernice nu-i pot face decât o schiță de portret. Sper să-l fi putut reda cât mai fidel pe dragul tău, tată, pentru că îi sunt recunoscătoare pentru bunătatea sa, deși nu l-am întâlnit la vârsta matură. Dar am profitat din plin de bogăția lui sufletească și de dulcile lui alintări. Totul mi se pare atât de prezent. retrăiesc trecutul de parcă prezentul însuși ar fi dispărut, și frumusețea trecutului în asta constă. În faptul că amărăciunea durerii dispare, totul devine mai luminos, cu mult mai luminos pe măsură ce se retrage. Când ai părul alb, trăiești din ce a fost. Trecutul îți pare mai luminos decât prezentul. Și atunci acest colț al zeilor casei devine adăpostul cel mai îndrăgit. Este chiar mai mare dintr-o dată decât întreaga casă și ocupă mai mult spațiu decât tot ce te înconjoară. Dar unde oare te poți adăposti mai bine decât în templul inimii, când viața ți se pustiește nencetat, când cei pe care iubim ne privesc transfigurați de aparenta lor distanță? Dar poate că sunt mai aproape ca oricând de noi. Liniștea absolută în care mi-am imaginat întotdeauna că voi trăi la 60 de ani a devenit acum realitate. Toată viața mi-am dorit să am 60 de ani și acum mi se pare mai frumos decât speram, căci, firește, nu-mi dădeam seama cât de bogată în amintiri voi fi și cât de numeroși vor fi cei pe care i-am respectat și iubit. Drumul întunecat devine acum mai limpede și am înțeles sensul multor lucruri. Noi, cei ce privim moartea ca pe o înălțare, ca pe o splendoare, îi urmăm adesea cu gândul pe cei dragi de dincolo, astfel încât porțile cerului se deschid ceva mai mult și reușim să întrevedem lumina și strălucirea. Tragismul întâmplărilor devine mult mai mic, părând chiar neimportant atunci când ne gândim mai curând la ceruri decât la pământ. Oricum ar fi simțim mai tare decât simțeam înainte că suntem călăuziți de Domnul. Când suferim, avem acum atâtea răspunsuri. Hai să vezi, o să placă mult cartea mea, deși în rest n-are prea mult stil. Am încheiat citatul. La 60-a sa aniversare în 1903, Elisabeta primi în dar de la regele Carol o căsuță pe malul Mării Negre, lângă Constanța. Profită de ea înainte de plecarea oficială de la curte spre Sinaia. la începutul lunii iunie spre a merge la Marea pe care o adora, dar pe care regele o suporta cu greu. Întreaga familie regală a însoțit-o până la Constanța pentru că era și pentru ei o ocazie plăcută să facă o croazieră pe Dunăre. În 1905, Carmen Silva a publicat chiar și o povestire foarte entuziastă despre această călătorie anuală, pe Dunăre, unde amesteca amintiri din Germania cu cele din viața regelui, cu ceea ce rămăsese din lecturile operelor istorice, din considerațiile asupra politicii ce începuse să o intereseze, precum și mici observații despre copiii cuplului moștenitor. Exaltarea reginei a atins culmea entuziasmului când iahtul s-a apropiat de podul de la Cernavodă, trecând pe sub enormele sale arcade. Citez. Amti înalța atunci adevărate imnuri aduse acestei gigantice construcții, una dintre cele mai impunătoare opere ale regelui Carol, Împlinirea unui vis. Am încheiat citatul. În casa de pe malul mării, însoțită de doamna de onoare preferată, Maria Elena Poenaru, de un aghiotant și de bătrână și de votata ei cameristă, regina își făcea programul așa cum dorea ea bucurându-se de o independență de care rare ori avea parte. Citez. Pe Carmen Silva scria principesa Maria în memoriile sale, parcă o văd și acum în picioare pe terasa casei construite anume pentru ea. Pedigul care domină rada portului Constanța cu încăperce ce semânau cu cabinele de pe un pachebot. O văd și acum aievea în picioare în rochia ei cea lungă și albă, cu părul grizonat în bătaia vântului. Avea un sentiment de iubire romantică pentru mare, era dintre cei foarte puțini care se bucurau când o vedea agitată. Aceasta reușea să exalte sufletul tumultuos și să trezească în ea izvoarele poeziei. Am încheiat citatul. Elisabeta nu mai putea să doarmă câte o noapte întreagă, se trezea la ore la care nimeni nu era încă în picioare și asista astfel zi și noapte la venirea și plecarea pacheboturilor. Citez. Îmbrăcată în alb din cap până în picioare, bântuia ca o fantomă terasele casei sale înconjurate de valuri. Apariția ei devenise dragă celor care vegheau ca și ea, în lumina stelelor. În plus, se folosea și de un megafon spre a transmite mesaje pacheboturilor ce plecau, binecuvântându-le călătoria prin binecunoscutul ei limbaj metaforic. Am încheiat citatul. În România, ca de altfel pretutindeni, apariția primelor aeroplane a făcut mare senzație. Mitingul aviatic la care urma să fie văzut Blerio, înălțându-se cu avionul său, s-a ținut pe hipodromul de la București. Întreaga capitală s-a îngrămădit să admire acest spectacol senzațional, evident cu familia regală în frunte. Ne putem les ne imagina cât de tare a fascinat-o pe Elisabeta această minunată cucerire a aerului. Ea a inventat tot felul de combinații poetice pentru omul pasăre care a spațiul. Citez, l-a copleșit cu o cascadă de cuvinte pitorești în vreme ce mulțimea se strivea în înghesuială ca să o audă mai bine. Am încheiat citatul. În 1906, regatul României era prima putere din Balcani. 25 de ani de pace și domnia unui suveran priceput și sârguincios a așezat în fruntea popoarelor care, rând pe rând, s-au scuturat de jugul otoman. Astfel, pentru a sărbători cei 40 de ani de domnie ai regelui Carol I, clasa politică românească a organizat ceremonii fastuoase. Au avut loc numeroase parade militare. O mare expoziție națională s-a deschis la 10 mai, într-un parc construit special pentru această ocazie. Arene romane au fost înălțate pentru a găzdui ceremoniile publice. Diversele pavilioane prezentau progresele în industrie, agricultură și artă. Regina Elisabeta și principesa moștenitoare Maria expuneau și ele câteva acuarele în cortul improvizat de câțiva tineri artiști influențați de stilul art nouveau și adunați într-o societate numită tinerimea artistică. Dar entuziasmul sincer al poporului pe perioada jubileului a fost repede uitat. La 21 februarie 1907, în nordul Moldovei, izbucnesc martulburări în rândurile Nimi. Sub îndemnul Noi Vrem Pământ, țăranii care nu mai suportau monopolul asupra terenurilor cultivabile deținute de câțiva arendași evrei, care închiriau cu anul de la mari latifundiari, s-au năpustit asupra moșiilor și le-au distrus. Proprietarii au intrat în panică. Toată lumea era obsedată de imaginea Revoluției Ruse de la 1905. Guvernul conservator al lui Gheorghe Cantacuzino, care se afla la putere de 2 ani, n-a fost capabil să reacționeze s-a temut de o baie de sânge. În luna martie, insurecția a cuprins întreaga Românie. Guvernul conservator a fost înlocuit de unul liberal, condus de Dimitrie Sturza. Regele a insistat că armata să intervină și să deschidă focul. Au existat victime, morți. Pentru popor, armata și autoritatea erau reprezentate de rege și totuși nimeni n-a avut nimic să-i reproșeze. Printre țărani circula zvonul foarte insistent că regina încerca să-l convingă pe rege, să li se dea pământul pe care îl cer. Ea a publicat chiar mai multe articole prin care îi susținea. În aprilie, România își regăsește totuși calmul. Armata a împânzit satele ce se răsculaseră. În anul următor au început reformele agrare sprijinite chiar de rege, care înțelesese amploarea problemei țărănimii. Deja foarte afectat de criza internă din 1907, regele Carol a fost confruntat în 1908 cu spinoasa problemă din Bosnia-Herzegovina, unde lucrurile au fost atât de grave încât a fost cât pe ce să declanșeze războiul european, ceea ce progresiv a dat peste cap politica externă a României. În octombrie 1908, cu ocazia sărbătoririi celei de a 60-a aniversări a urcării pe tron a bătrânului împărat Franț Iosef, Guvernul i-a oferit în dar, prin anexare, Bosnia-Herzegovina, de curând scăpate de subjugul turcesc. Fără însă a se consulta cu nimeni, nici măcar cu aliații. Carol I s-a considerat rădat de aliatul său austriac, ambițioasa Bulgarie a lui Ferdinand de Saxa Coburg, sigură pe prietenia sa cu Austria a dus o politică agresivă față de România, pentru a recupera anumite teritorii la sud de Dunăre și de-a lungul Mării Negre. Întreaga politică externă a lui Carol s-a prăbușit. În Parlamentul de la București au început atacuri directe împotriva autorității regelui și a monopolului său în privința diplomației. Germania și Austria și-au dat seama repede de greșeala făcută în relațiile cu România și-au încercat să o îndrepte. În aprilie 1909 a sosit la București cronprințul Germaniei, Friedrich Wilhelm. El i-a adus din partea tatălui său un mic cadou lui Carol ca să se facă iertat, bastonul de mareșal al armatei germane.